گران مخترمار جن کو دمولانا لیا کتلیس سید دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچن کی شیره دا دی دمیلای دو پتی ایسا تای اشاہ دی تای سنت کیسر ایند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان ایز دی مینچوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو باره کې قیامت کې ومدا سره ستاره سر د پاسه چترې بي اوه حالت واستا چې کم نه نه درخواست التجاګ کې چې الله دې ګناونه معاف کړي او چې عقیده د شرک نه عقیده د توحید نه الله بي بیا بیا نظر و وګورځو خدات په خپل نظر ستړونه مراد چې کم نه نه راواپږه ولقد زینت السما درېم دلیل عقلی خاص ولقد زینت السما دنیا اي خنه خاص تکرمنګ اسمان نزدې بمسبع بها پستر باندې وجالناها اگر رسولي منګادر جومن وشتن کيلي شياتين لپاره شيطانا نو خداس تورينه د چکه آسمان په خښ ترې bale ke da juda kaani juda sturi farishto la war kleshai jo cheitan da baro hado kosh kai par pasira guzar وجالناها جومن وشتن کيلي شياتين لپاره شيطانا نو وجه نه ګرزې منږ دا د لایلو رمن ویتون کېلی شیات د پاه د بینو مشرک م دغه د پاارات د لایلو دا د ویشتو کوونيدي بسی په دی وات نه آتیرک د منګال هم دیرهپاره عذا عذاب سایر عذاب گرم تخ یوفرې س ورکي ې لنه د پار دا کسانو کفرو چې من کردې بیاره بب بی د وهله د ر عذاب جهنم عذاب د جهنم دی و بیسل مشير اړې نکار دې روسي دورې اذا الکو کله چې ورزول شي په دغه جهنم ته سمعو لها دی وری دغه جهنم نه شهيقا چغي وهي تفور او د بجوشوي د ډېر دغه د وژنه داسه جوش چکم دینې وای با تقادون دې وای تميزو چې سری شي منل غې د وژنه غسينا دمر جہنم به غوسه کوي ته به ووبچوي کله چې غوسه یې هلکه چوي دا جہنم به داسې غوسه یې چې ته به بس اوچو ددار کله ما ارقلا القی فیها چې ورزول شي پاغه کې فوجنه وړله سلامهم ته پوسو کې دغینا خزنو ته په درد دغه کم چې جہنم باندې مقرر دي ورتبوي الم یاتکم نذیر آیاته سڅ خو یې ورکو کنو راغله قالوا بيد بلا ولنا قد جاءنا نذير يقين من طعن نذير راغلو من ترغوم راغلو ام من ماظور راغلو قران روغم رغم بيان کړو ماظورم بیان کړو خو زروغ ما حققت استرګموي ما چی کوم دین نومنه نه نو فكذبنا نمنگ بدرو جنکاو وقلنا او بوي منګه ما نزل الله ندره لګر الله میں شي ان انتم نیتاسو الا فی زلال کبیر مگر فگو مرحلو یکی وقالو وعیبا دی لو کنان اسماو کچر اومنگوی اوریدن کی آناقلو یازانم پوکڑوی ما کنان ابو منگا فی اصحاب السعیر فخاوندانو دو زخ سران فاطرفو دی بے اقرارو کی بزم بیم و گناہ خوال فسوحقن حلاکت تیلی اصحاب السعیر یا پار خاوندانو دو زخ این اللذینا ای شکاکان یخشان رب به بشارت مؤمنان ته چری کی درفنا بیل غیری پنا لیدلو ده حمدیره پارا ما فلاتن بخندا واجون کبیر بدلاللویا وا سرر قولاکم سلورم دلیل کپټوې تاسو ویناو پلا اوی جارو یاکر کوي غیلارام مخ دلیل پدیو چې متصرف الله دی نو دلته کی دلیل پدیری چاله می قبیو الله لري نه ب ش داله علی من ف به زیاتې شور پرونه د سنوباندي الله خبر دا پځم دلیل یاله موپویګلله من پاچا خلک چې پیدا کړي دي وهوللتېفل خبریر دغ الله مروبان دی خبردار دی پار بادي هوله شپګم دللي اقلی اوله الله اتې جاله چې ګزلی دي ل کومل عرضه تا د پاررض مه زلورن تا بهداره فم شوپس دی فه مانا کې وها په طرفونو داږي او کلو خره مرز کوي رزق د الله نه دنیا د اسمنه کې پاره حساب کو نه باندې ګرځي او تاسو غرزت طلب کوي ګوري وای له نشور د الله ته واپسې دا ايم تاسو من داغ چانا په سمای چې په اسمان کې ری اي يخ صفه چې غر کې به کومل اردا تاسو په ما کې په دغه وخت کې کې به د ام ام آیا بیایر تاسوو منډ چانا فيسمماي د پاسمان کدي سله چې را لږې عللی کمم په تاسو بااندې حاسبه باران د کانو پهتال مونونه په زرې په بهشي تاسوو کې په چې سرنګې شو یارول واللهقد د ق د بلله نه او ی خوندهرو جیکلو آکس ساړو من قبلې چې مخره او په کې په کانه نه کیر سرګې شین کار ز غې لله وم اولا میاراو اې دین ګوري الټ ویری مارغانته فاقم چر پاسره دیری سوا فاتن خوري کړي و زری و یک بندي او کل کولاو کې کله باندې او بر په مکه باندې روان دي ما یې هم نه ی ساری دی لره الا الرحمان مگر مې ربان بادشاہ و دا پاوا کې څوک یې ساری نه چکم زاد دا ګران کار کړي رستا الله مشکلو اغسانول شي انَهُ بِشَكَّدَ اَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَسِيرٌ پارت بانديل دن کړي امَّنَ هَذَا الَّذِي شَوْكَ دَكَس هُوَ جَارٌ جُنْدُ لَكُمْ لَهْکَر بَچِستا سره پَارَا يَنْصُرُكُمْ چِمْدَادُهُ كِستا سُو مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ شِواده مې ربان اباد چانا وَكَمْ اِلَٰهًا دِشْتَاسُو کَم مَتْغَارَانْدِي چِتَاسُو بَچِ إِنَّ الْكَافِرُونَ أَنذِكَافِرَانَ إِلَّا فِي غُرُورٍ مَغَر پَدُو کا کړي وَپَدُو کا امان هاز اللہ زی سوک داکست یرزو قمچ روز درکی تاسولا ان ام سکر اسقاو کچر بند کی روزی خبلا ندائی سوک شید تاسول روزی در رسی او تاسول درکی بل لجو بلکی ننوزی دی فی اوتو ان کشی که و نفور او پتیختا کی افا من یمشی اے آغسو کو چروانی مکب بن نسکور علاو جی پا مخفل بانده احدا دی پنی غلار دی امم یم سیکناسو سویچ برابر دے علا سرات مستقیم پلار نیږبان دی مشرکا بيدین نسکور پمخ باندې روان دی مؤمن پسی باندې روان دی دونه دی برابر اتم دلیل عقلی قوله پیغمبر اه ولذی الله ذات انشا کوم پیدا کړی تاسو وجعل لكم السما او ګردو استاده پاره غوناو له ਅبصار استر گئی ولا فادونا قليلا ما تشکرون ل خلق پتا سکین اسی تخلی قَالَ پَیغَمبَرَہ وَالَّذِیَ اللَّهُ عَزَّتْ زَرَاقُمْ چې پیدا کړی تاسو فل ارضی پرما کې ویلې ته شرون الله تبا واپس کول شي او یقولون وا یذ متہ ھذل بادو کلا وی داوا تا ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی نفی دل مغه وا پیغَمبرنا اغه وقامت بکلا رازی قوله پیغَمبرہ انما العلم بیشکی لم علم دغیبو عند الله الله سره وَإِنَّمَا أَنَا بِشِكَذَوْ نَزِيرٌ مُبِيلٌ يَرَوَرْكُنْ كِمِخَارَهَ فَلَمَّا پَسَرْكَلَا رَآهُ كَوْوِنِ دِي صُلْفَةً نِزْدِي دا كيامت وويني نزدِي سيئة توروشي وجوه الذين مخون دا اقسانو كفر و جكافران دی دا يلد حيبت دا وجه وقیلو بوئلشي هذا الذي دا غرز دا كنتم به تدعون كتاس د اسوی قیامت به کل راضی نده راغ سکه وایوس قوله پیغمبر ارا خبر را کیما تا ان اهلک ان یللہ کچره تکفیر کیما الله هلاکت تمانه د تکلیف و اما ما یا سکه چما سره دی غیلا اور رحمنا یا رحم کیمن باندے هم یجیرل کافرینا سکه بچ کی کاثرن لرا من عذاب الیم دا عذاب درناکنا قوله پیغمبر دعوت برکتو ثانین اول کی ذکر کړه پلوف تبارک دغه پلوف رحمان او پیغمبره هو رحمان دغه لمربان بادشاہ دی امن نبی مون یو کین کړل دی پاغو والای په دی الله توکل نامګه ځن سپارل دی فستعلمونه وزلچ پو وجه تاسو من وا سو دی فزلال لمبیل وګمره اخار کی قوله پیغمبره ارئتم خبره کما تا ان اسبح ما کو کچرو ګرځیو بس بستاسو غورن ڈبی فَمَنْ يَعْتِيكَمْ فَاسْتُكْبَرَا وَلِتَ هَسْتَابِمَا اِمْ مَغِينَ اَغَوْ بَوْشِنَ دَارِي سُرَتُ الْقَلَمُ سُرَتُ الْقَلَمُ نزول که درم دهی پس سُرَتُ الْقَلَقْنَ نَزِل شویره دعوه دستره ترکل مداحنتی فِي شاعت الدعوه پا ده دعوه که ده نپری خوده لو چو ده مسئله گوه پرنزی یا التخزیز فی تبلیغ دا مسلأته زسر اور اسوا دا ور صورت مخ کی او تعلق مخ کی صورت کې د زایا داوه د برکت بیان شو نه په دې صورت کې وایي چې ګور وسټیاو نه کې د دې مسلې کې ګور وسټیاو نه ټ زګدا صورت دې صورت په سی یا مخ کی صورت کې مسلده برکت بیان شو نپدی صورت کې دا چ اخلاق بیانې چې دې مسله کې سستیا کړم د بیان پکې کوي ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو خلاصره صورت باول کې تشریف پیغمبر تور کړي بیاله له صفتونو د مداهن یا څوک مداهانت کوي او هغه دا هرچا بیان شي دا الله نماسي د بل چا په نوم باندې نظر نیازه ورکو ندارې مثال ذکر کړي او مثال د مومن او د مشرکو او په اخر بیا تسلی ورکي پیغمبر له بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم قلم ګواډي او ما یسترون او ا چې لیکل کې دي پیغمبر له قلم لس قلمو نه دا ټول ګواری قلم نه حساب دی ده دریا ځانو دا منشانو ده کلم دا واحده او دا رنگه کلم دا منشیر آگواره کلم دا تبو گواره کلم دا فقهو گواره دا تقریباً لس کلمو لری او یو کلم گواره یو یو کلم ما انتا بنیمت ربکا بمجنون نی تا پیسان درق بلی ونی یو یو قلم وی تلی ونی نی تلی ونی نی تلی ونی نی, تلی ونی نی, تلی ونی نی, تلی ونی نی تالا لانے مد در کلي شي دا قران دي وا ان لکہ بیشک ستارہ پارهل اجرن خام خباد نرا غیر ممنون چنه به ختميږي وا انک بیشک تو لا علاق القن عظیم فق دین او چت بنده خلق کانا خلق القران چې د چې د نبی له سلام اخلاق سدي او يغي فوجلو قران خلق مراد دي دي کې دغم رازي اخلاق او همانا دین او ته فقعد دین او ستا بنده استا دین دا د ټول له پاسره دا د ټول نه قره دی فستفسرو وقره کتاب ویني او یفسرون او دیو موميني چرچان جنپتی فبي ايكم المحتون چې کوم یو پتا سکي له ونه دی ان ربک به شکررستا او د الله عالم او پویږي لمن پچا زلا اوړه او د دې دلې دین عن سبيله دین الله نه او هو دعل العالم او ويږي بالمعتدين پر اروندن کو باندي پرات تل مکذبین واسبدان من کوعد درو جنو ودوق ايش دي لا تو دهنو جس سچتو پای دهنو سستیاو کی سستیا غور رانوړ دمداهن اګه صفات بیانې کا عابدارم کوا کله حلا فين ده هر یو قسم خپلونکي ذيم ما حين کمزور رايواله دئ وړر کمزور راي پيش کوي ند پسلان نش دريم هم ما زين غيب لگاون کړي مشاء ان سلورم لن کړي بن هميم پچغل سرا ولا ملګر د چغل مار دي غيب او غيب من لګي پنزم مناع منکون کړه دین دي للخير ديلرا بگم موتدین زیاده کون کری وم عصیم گنانگار دی اتم عطلن زبان درازه دی لوی جبیوال دی زبان درازه ری دید لوی جبره رپول تا پیمپالی استا دشمن پیمپالی دیسی جبره وسره بعد ذالکا پست دینا زنیم دانا هم دارچ زنیم آرامی دی زنیم ستوی زنانکار توی کنا قرآن وی دا صفت نوال دا منافق دا بخند دا سس پس دای نخد آخر که ذالک زنیم پس دا دینا زنیم زن آرامی دی زنیم خواه آرامی توی لیس یارف من ابوهو آغا سوک دی لیس یارف من ابوهو وې زنا کاره سو چې پلار نشي پیجندې باغيل امزو حسب حسب اللئمو ارسې نه کار دي مور نه کار ده پلار نه کار ده نسب نه کار دي خاندان نشي پیجندې وې قران تاسو سختی کوي قران مخکنه سه دا قیسی د مخکنو خلکوری او کنا مخکنی ودولو تدوینو فیدوینون اغنی یورا والی نبیار لسم چکم دی دا بدماشت بیار دا زناکار دا, دا بیار سنسی مهو زرده چی داغ بار کو دا تا غلال خورتو پا پوز بانده پا پوز با لداغ بار کو این نابیشت که منگا بلو هم او ازمیل دی کما بلو داګه څنګه چې مونږ از مه ایلو اصحاب الجنه خوندان د باغ والا از اقسموکلی ج قسمونه کړو الایسر منها چریبو بدا باغ مسبيحین په وخت سبا کی ولا یستسنون اوجدین کد الله نرمه د نور مرغارانونه دا نه چې انشاء الله ونوي وین انشاء الله ونوي نو د دا چې نن سره یا انشاء الله مستحب دی پتر کې مستحب زاب څنګه راځي بلکی دا اللہ نمید غیر اللہ نجدانکو دا اللہ زب پا غیر آغی سپر آلو فطاف آلئیها فسراغ غباغ دا طائف و نزابو من ربکا ترف درستانا وهم نائمون او دیودو فاسباحت فس شاعاکا سوریم فشانتو عشبی لقی رشوہ فتنادو آوازو قدیم اس بحیل یو بلتا پا وغدا سباکی انیق دو چزئی علا حر سکم فصل خبلتا ان کنتم سارمین فجرتا سري بن کې د فصل پن فلقودي روان شو وهم يتخافتون اپټي پټي خبرې کولې چې څنګه دنګور خبر نه شو کړې الله يدخلن نحل يومه چې داخل نشي د نن ورځې په تاسو باندې مسکینان وغدا او لذي على هر دن سر سهمن يا پتي دې سره قادرين طاقتلونکي دي دا یقین چې بسري وو byteArray بلما بسركلا راوها چې ویله دا غزې قالو ویږي نه دلزوالو مونږه خطا شو مونږه خطا کې دنګیو مونږ نه خو زه خطا شې دا غزې نه لري د جګر چا پیرو کتل خچ دا زما غپل دي د بهوي بل نه نه محرومون بلکې مونږه محروم شو زه زما د فقصه بده وي دمو سجلو کوه دې یارو بهتر او کو او ته وي او وی هغه ورته د دې علامه وقل لكم ايمان ویل تاسو لا لو لا تسبحو چول پاکینه بیانوي دا الله پاکي ول تاسو نه بیانوله دا, دا الله نو مدغاران نه ول نه جدا کو قالوا غي سبحان ربنا پاک ذات رب زمغا دا اناک النظالمین بیشکومه ګا ظالم وان ګا ظلم زمونه شويري مغنا زیات شويري او دا دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایتو چې سنای یمن کې دا واقع شی و بازوی دایو الله یو مثال ذکر کړي خو هغه چې دا یو واقع شی و هم د شو نو قران دغه حالت ذکر کړي هر زمانہ کې چې تا د شکر غیر الله په نوم باندې ورکل کړي الله سره شریکان جوړ کړي هغه باندې الله عذاب راغلی فق بل بعضهم پس مخامخ شو باندې پدې کې محموخ جو بای په دې کې اعلی باذن بارتا ایتلاو مون چې وبله ملامت کو یا وداستا کار دي بلکې وداستا داسي ويو قالو ویغي اویننه هاب سیستم منلرا اناکن طاغین بهش کومنګا سیاتی کوونکې اسا ربنا کې دې یقین دې چې رب ته مونږه عبد لنا بدل کړه کې مونږ تاخیرن غرا مین اردینا ان بهش کومنګا ال ربنا رغبل تارغبون محبت کوونکې یو د دیو جنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دیتوباوېستا الا پاد دته خورانه دا غینه باغو بیا چې کم دینه ورکو جزالک العذاب دا کمال دا عذابو دا دا دی دا زمون عذاب او ولعذاب الاخرته اهم خاص عذاب د اخرت اکبر دی لو کان یعلم ان چر دی پوی دی بشارت مؤمنانو ته ان للمتقین بشکفار فرزگارانو عند ربهم فنظر فل جنات النعیم باغونه د نعمتونو دی فeletا 경찰 المسلمين مثال على المؤمن او المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المِغلق المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون فيه فابصر الب Pronاء هي الكلة فناسة الكلة فيها عندما يintroduذه لا لا المؤمن يون بل أوزي يقول في الفورน المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاون المغاونه كما تف blindness الكلة فيه repentance إنها تف Belgium فذ بص دا ټول يهودي سره फरक نشته رپلانه دي و سره و سب پیسې لگا ترې وکړه کیف اتا کوم فیصله کوي تاسو املکم عايشتری ستاره پاړه کتابو څخه کتاب په چ پاږي کې تدرسون لستل کوي تاسو انلکم بشک ستاره پاړه په پاږي کې لمعه سر تخيير تاسو غواړي ساسمنی کتاب دو سره کې تاسو کامیابی جنت تبذ املکم کناشتری ستاده پاړه ایمان و عدي علينا من بالغه طور کې دن کې مل قیامت تر څو قیامت ان لکم به چې استاده پار علامه سره تاسو کوم جهفسل کې وتازو سلهم تاسو کر دین ايهم چې کومه پدی کې به دالکا پدی واده سره زم مدار دی چا دا الله نو وعده غستدا عمل او شرکا ايستر دی په سيداران والياتونو دي دراولي به شو را کایم سيدان خلل را ان کان وسارق ان کچله د یو ما فرمانې یو خفو چله لشي پردا ان ساکن نه پندینا و دعون او دی برابر بلشي ال سجود سی دیتا ولا یستو یم دی بتا قوت نه لري دا کنایا د سختین را پندینا ال کرب باندې بو سختی را ناګیو پنسی برکړي دغه زمون دي خلق باندې چې زلزلہ بران پنسی به برکړي ایا شور لشولبو د لوی ځان نساندل اوله غو نهونه دیږي دمر اسانکار د تنه غو نه پدې باندې دیږي دا داک نه سره سختاینره الله وی دا سه سختیو چې کم نه هغه براش خاصه تنخط كتبوي ابصارم سترګره دی تر قهم ور دیږي پدې باندې ذل ذلت پاري وقد کان پتا اثر و دی داونه چرابل به بش په دنیا کې ela soyyo desida wa hum sare mon adi bar ug motu barabar ba kitai manzal la sha in waz khane ma fazar ni pri da ma wa mana raso ko yak jazbo ke torjan ki bi hadis da masala za barakat sanasta darju hum darja halaq ba kudi min hayatu da ghana la ya alamon chidi bana زما wa um li lahum a تتصا هم آیاته غړه دی نه سوجر مدوي په همې مغمن د وجر تاوان نه ممسقلون ځاند را نهندران نه کوي نهېڅ غړی عام د هم لقیو آیا سره للم دغیو په هم یاقتو نهديې کلکې داغې نه یا بنا دغې نه فس بیر تسلپې غمبر ده ولا تکن مکیږه ک صاح بحود په شان فشان دا غمالگوری دم ایوالا نو یونس علیہ السلام واکد مقید تیر شو یونس علیہ السلام او قم تاوی تاسبانی بازاب رازی بے سبرو کللو پا مخابان دے او قم د پار عذاب چکم ننگو اللہ پی غمبر تاوی سنکی یونس علیہ السلام پا تلوار عذاب او کوم لا تا قم لا عذاب مقوڑا از نا وكم واقعي چې فریاد وکا او هو مزوم او دې ډاک د غم نه لول انت دارک هو کچرنی موندله ده نعمت نعمت امر ربي در خپل لنو بزع نو غردول شه دې بل عرایه په ډاک میدان باندې او هو مزوم او دې بیمارو کدا الله نعمت نه موندلې نمکه کلام ته رسو للبس فطبت نه الهي ومل قیامت دې قیامت پر به پرې بده کوم هي</thead>ته وو او فته بهو ف غړلو دله لاره بور خل فجاله ګو د فګزورو دله من سوالی دنیکانونه و قادر لنه اوقادو لنه ند اقسان کفروج کاافراندي لزلي قونه کا چېواړی تابع افسانال پهسترګ خولو لمهستې او د که هر کله چې دي اوې دقرآ وقرآ اوې د نهپې غمبره تاري یا مشهور سره یو نظر بازو ناغره اوست نبی اسلام په نظر وکاو ناغه ته مخامخ کینو رو د کراګي د سرخ کلو استرګي اوخره وته چې کنه له مخه نه سره شي دا لا ته نظر کیږي دا لا وی تاغه یری پر سترګو باندې تا ته بسټرګي رو بس داړه با دا دا دا دا تا باندې ممدا چلګي او یو تاثر د قران د مونې قران د پذلکی نه تا ته سمسنې شي ویل نو ا جزينا نبیوی لا تنظر وَيَقُولُونَ عَوَيْدِ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ بِجَكَ خَامَ خَدَ إِلَيْهَ وَنَيْدَيْهِ وَمَا هُوَانِ الرَّدَهَ وَرَانِ إِلَّهَ زِكُرُنْ مَگر نسيّد ده لعالمين ده پاردخالكو سلط الله حقا نزول كي وعتيا پس ده سلط معارجنا نازل شوهد دعوة ده سلطه ده لا پاکو گانا آخر کې دعوه ذکر کی په اخر آیته کې فساد به بسم ربک العظیم دا داور سورته سورت دا سورت سورت سورت ما کې سورته رب تعالیق ما کې سورته کې د قیامت د رین مونې بیان شوی ما کې سورته کې قیامت د رین مونې بیان شوی نه پدی سورته کې ما د قیامت تذکرہ چکم دینه کوي ما کې سورته کې ذکر د قیامت او جحالته بیان شوی به نو دل تا کې قیامت پدرو تر کو سرا هغه ذکر کوي الحاقا او دارنګي قارعان او واقعا د دې نو مل قیامت زګه داسورتې د پسیو ځای راوړو مخه اجمالی تخويفي او خريبي د پدې سورت کې تفصيلي زګه داسورت دې سورت پسیو ځای خلاصه سورتو په صورت کې تخويف او خوي بیانوي او واقعد قیامت آغاز کړې او د وړل ذکر کړې مؤمنانو ته بشارت ورکړې او منکرینو د قیامت د حالت ذکر کړې او مؤمنان د صفت بیانوي او کافر مشرک داغه صفته ذمه ذکر کین دی تریکې سره سورج چکم نه روان دی اول کې حالات د قیامت بسم الله الرحمن الرحیم الحاقتو راتلن کې راشه د عمل حقا صدر راتلن کې راوس ومادرکا خبره د عمل حقا سر الحلقه حاق سر وجدا لاغي بیان کذبت دروجن کلسمودانو وعدن عدانو بالقره قیامت لرا قالاعتم وي او قارعه معنا تکاون کی زړه باغ سره چې کم دنو ټکیه قامت آهي بسره فام ما سموده دو حجو سموديان فاهلكو هلاك لشو بالفاقيا پاچق له سره واما سموده او, او هرجو واما عاد نچواديان فاهلكون هلاك لشو برهنس سر سرن پاو يا کي سره عاتيا چ تیزوا صخرا عليهم مقررشو په بانې سبل عال وشپ ووسمان ط یا من او تر حصوماً پر ل پسيوي فطر القما متاببر دا اوقومم في ها پاغ کې سر غ را پریوت که نگو یا کدي ااجازو ناخل ت د کجرې خاوي یادوي خستلي شوي ف ت من باقی یا س پاتې شوي و جاافو او رافرون ومن عزو قبلو چې مخده ا کلیالولشیوی بل خاطیا په ګونال وی سرا فاس او خلاف او رسول ربهم پیغمبر در خپل فخذهم پسونی ولدی اخذ تر رابیا و مضبوط اول مزبود سرا ان به شکم ګالم مار کلا فقال ما چډیرشی او بو همناکم سوار کلمنګ تاسو فل جاریا پاکشته روان کی ان جالا حاضر پاجو ګرد من اکیللا لكم ستار پارا تذکرتن نسیت وتعيها او چی یادتی اغیل را او سنن واقعا و گونه یادون کی چی دائیات کی او دا اغین ابرتوالی پیزانا فقه نکلی چی پکیو کرشی فیسولی پشبیلی که نفتن واحدا پکیو و حملت الارضو پورت باش از مکا والجبال دکت دکت و غرنا فدکتا دکتا واحدا او بوالشی پوکل یوارسارا یو پا یعنی زن پده ارزبان لی پا قاتل واقعا را باش واقعا الحاقه مانا ثابت اروز قارعه مانا تکون که واقعه مانا راتلون که انلاوی دا براشی وانشقت السماعو سر بچه اسمان پس داسمان یومیزن پدار بان لی واحیا کامزور بی یاسس بی والملکو فرشتی علا عرجای اپا کنارو داسمان بی ویحملو آتاب دار بی عرش رب بکا دا حکم درستا عرش بمانا حکم دا اللہ فاقام دا پاس اردی یوم ایزن پا دارت باندیس سمانیاتولی فرشتی بھئی سالور طرفونه دی دو دو فرشتری په اته فرشتي شو یوه ټوله فرشتي وي ها یا ميزن پدارز باندې تو رازونه لو اندي کيږي وغو تاسو لا تقب جهنم تب مخږي لا تقبع نو پټي مين کوم تاسو نه خافيا ايسي پټي دن کي يا ټول خلق په ميدان مخشر ته غونډيږي با فاما من اوس داغي بیان فَمَا مَن هَرَاسُوک اوتی اچ ور کرشا غتا کتابو امن نامداغو بیمینهی پخیل از دغه کی فایقول و یبدای ها اوم راشه اقرا اول یا راشه پمانه ها او پمانه قزو واخلای زمامن نمواله کتاب یا امن نم زما دیکت الجنت انی بشک زما جننو یقینو انی بشک زملاقین يوجد كيدن كه ميه صاحب بي ايسا خپل <سؤال> سرا وا وا پر دي عشت رضييا وا جونن د پښاليك بي في جنت ناليتن وا باغ نوچتکه او تو بها ميداغه دانيان زده بي قلو خره او شربوس كه حنيان وا دادر زل باندي دما پسو ابداري اصلاب تم جكليتا سو فل ايام الخاليا وا رزتي رشو كه اعمالم كلدي ده مدي واخلت وا ما او چوارکش آملنا مداغا و بشمالهی پا دسلاز داغا کی فیقولو پسوائی با دی یا لیتنی حیف سو استمال را لم اوتا چنوی را کڑشی ماتا کتابی آملنا مزمان و علم ادری نپوی گم نپوی دمزو حسابیا ایسا شیر حسابا ما دنیا کې دن سر حساب نکونو کامت رد و نه میں نکون یا لیتا حیف سو استمال را کانت القاضی شیرال فیصل اکون کی فیصله دی فیصلو شی هو طرف تشو. ما اغنا اس کم نقران نی زمانہ انی زمانہ ماریا مال زما مالو سره ډیرو قارون سره نور سره حلقانی حلاط رمزو سلطانیت دلیل خپل دلبه می نه و چور کتاب کې ند کتاب کې راغله دی کونجش نشیند بر مردا بدانت مادنر لا وګور قبر دې کې راغلی چې قبر کې اقا ملی پویی چې پا ما چنچل ناستر یا چنچل درگور باشد زندگی چو زندگی امروز ما کنجش نشیند بر وی اقا ملی چه دن پا کبر کرد درگور ده کبر که دن نده وی اقا پا دی بانی پویی گی چه ما بانی چنچل یا چنچل ناسته کنجش نشیند بر مرده بده ند ما دنر ویده د ددلې حاللااک سران یا حالاکه خفضدلې اوو دی فغلو نو تاړی ثم جهمه بیا دو زخ تالو داخلې کوې ثم فی سسللتین بیا په زنجرو کې ضرروها یو ګ دغې سب او یا ذې فصلوکو نه داخلی کوې دا کی داخل کی یا زنجر د کې داخل کوي یا زنجرر کې داخل کوي زنین واملو و سره وکئ انه بیشک دای قانون د لا ایمنو سوال پیدا <سؤال> شو د دم رضاعت یو سره مو لیکي زنجير پکې دن نه باسي زنجير کي اتړي انه بیشک دای لا ایمنو چې کين نه کو بالله الزی پاک الله باندې چ ډېر لوي او شرک الله سره کولو ولا يخذ تیزین ور کولا على طامل مسكين او فراق د مسكين باندې فليس له له نشت درپار هاونه دلته کږ حمیمون یو دوست وَلَا واللاتهون دنیا کې خو به دو ګرم دله تکلی کېشي هلتهې بهکې واللهون او نه بهی خللاکهله م غیسین مګر وینې زیوي لا یا کولوونه به خولیغې للهخوااتې او مګر غناګاران فَلَا پس نره داسې اوسم پهګوا کې پیش کومه به معاس وما لا تب سرروونهوا چې تاسی نووي ان انله بش داقرران د قولو ولن قم خا مخه اغوينا دا داستاج قدره من ده وما هو بقول شر ا نه داناار اوشااعر قليله مع تومنونله خلک په تاسوې قین ولا بقول کام ا نوناه ترويتي دا قلم مع تذكرونله خلک تاسو ک ننس تداخللي تنزيلون رالي میرے رب العالمین د تر بعد پالن کی د مقلقات نه دی واللہ علی گله دی کو پیغمبر ځان نه جوړ پړ ولو تقول علینا او کشر جوړ کې مونږ باندي باذ القابیل باز, باز خبره پیغمبر لاخذنا خم خ ابونس منګه منه هودلرا بلیمین پتا کاثرہ تملقت عنا بیا پر کوم منګه منو واتین د نشارق او پیغمبر د اسینه کی منتوی کتاس خلاف کوم ما باندې درو جوړ کو چا الله سره نازهوللی بان شته ال د عشررک ب د نوسمم و شرک بدله کار کوم په مع پس نه کوم په نبي په تااس کې م نه اددین اسک ا نه هو د لره حاجین بچ کوون کوې نو د تاس ک راتون خا مخاناسیت دی ل مقین د پار د مسااپو للمتقین تین د پاار د فرزګارانو و نه ب کو منګالهالموخواام مخ پوږو من کوم بژ کشته په تازکېمه ق د بین د روجن وَإِنَّهُ نه بشک داقرآله حسرتون پهخافوپوي عال کافرین په کاافرانبانې نو بشک داقر د حققل یقين خ مقا سابتې په یق سره په سب او پهپک ګړان هم د رخپل رب کلظیم په سب بسمرب ب کلظیم پهپګړان همم د رپل د شرقانو اچ ډیرلوري سوت المج نزول کې یو کمتییا داور صورت تخويفيي خروي ير دعذاب د اخرت ماخي صورت کې تخويفيي خروي بيان شو د پدې صورت کې تخويفيي دنياوي ځکه دا صورتي دي صورت په سیاو ځای راوړل ولاسر صورت ماخي دې صورت کې تخويفيي خروي امنكرين تا زورن اور کې 파عذاب سرغختو سره چې و عذاب غختره او بیا صفات المؤمنانو او زجر په انکار د قیامت او حالات د قیمت دې تر کې سره صورت روانه احوال کې زجر ور کوي په وختلو د عذاب باندې چې موږ له عذاب بسم الله الرحمن الرحیم سائلن سوال سائلون کو سوال کوي سوال کوم کې به عذاب واقع په درات لو سره چې خوې عذاب راولې عظام من باندې راول ساله سالون بي واقع بي واقع او سوال او او فسوال کو نه سرا چاله من باندې عذاب راول يا تاسو یو کو چا ذا بکل رازي للکافرینا تپار د کافرانو لیسل هو دافن مشرد رپار د فکون کې نوی د رپار د فکون کې سو کو ان الله ای در د الله نه ظلمارجو خاون در جوړي تارجو الملائکاتوخی جو پرشتی ورخو او اغا جبریل امین الهی داقی اللہ تاقی ومن پاگر اس کے کانم اقدار دا صدا غی خمسین الف سنتن پانزوز دا تحديد نرے بلکہ مطلب دا دے چی دو روک در دا نا چی پانزوز زرکالا بای دا کبل دے که الف سنتن نا غلد دل دا پانزوز زرکالا را یا بازی وی چه دو تحت سران راوالی لاند ای نرمی دزمکی سینا تر اسمان عرش پوری پانزوز روکال مزل دی و دا غیت ضرورت نیشتر فاس فس بیرپس سوار کوا سابران جمیلا سوار قیستا اینوان بشق دی یارو نهو و بینو دی کامتل را بایی دا لره و نراحو وینی منگا قریبانیز دی یو ما پارد بانی تا کون سماعو چیش باسمان کل محلو پشاند ویلشو تام بی فَتَكُن الجبال وشبقرنا کلهنه پشان دا وای او خلې شوی ولا يساله تاسو بنکی حمیمن یو ګرم دوست حمیمن د بل ګرم دوست نه چې پکمونه تراله یادابل دا تاسو نشي شکول یو بسرو نام او بخوده لشي دی تا یو دو پرد باندې یو د مجرمو د پښبکې مجرمه لا یفتدی چې فدی ور کې دی مین عذاب یوم یذین عذاب دراز نه خپل او صائبتہی او بی بخلا واخير ال خپل په وسیله ته التي اټ ای بروالې تو وی هي چې اور کو دتا پنا به اور کولا وا مانا اسو کپل ارځي چې پدما کې جمیان ټول سم عین جي بیا دې بچکړی شي کلا چرنداسن دا ټول دنیا په دې کې ورکی الې نشي بچ کې ان علزا به شګه اور له به وخن کړي ذاتن لشو او فکر اوخن کې سر لره شوا سرمن واخه تدعو اواز بکیه جهنم مناچا تا ادورا چې دنیا کې شاکل واه تولا محللو او جما جما کلو په مال په ساتلو اعتماد وکړو ان الانسان بشکن انسان خلقا پیدا شوی د یا هیلګر اذا مسو شرو کله چې ورسېږي د تکلیف جذوان چقوي جماوې تکلیف و اذا مسال خيرو کایچور شی تا خوشالی منوانه من کون کی بیا لا الله ر دین خلق منا کای پخ فلم نہ کی دن کی ال <سؤال> المسلین مگر من گزار الذین کسام فمال صلاته چې بمن خل دائمن همیشګری کون کی والذین کسان فیهم وعلهم فمال خلق حق معلوم فمال الذی کی حق معلوم اسمال مر لسائر د دپار سوال کون کی والما حرم نہ پار د سوال کون کی وال الذينا کسان صدادقونه چې قین کي یومدين د رزل قامت وال الذينا کسان هم من نذا بر را بههم اذاب د ررحمننا مشبقون يېي انناذااب را بههم اشقاذاب ددي دا, دا رب ددي غیر مامون نهدي قابل د امان وال الذينا کسان هم لفروجهم د خپلزانانو حافظو ن فاازت کوونکی الله لا ازاج مغر بهبيبيیانو او معامکهطمان هم یا چې خلاصونه لديري. ونم شدي غیر معلوم نهدي ملاد فمنتغا سوکلټې وړذا لکه الور دی نه پهلای کا په دا کسان همعادې زیاتې کوون کري وال لزینا کسان هم ل اماتهیم چې اماتونو خپلو بانېه هم, هم پهوادوو را اون ساتون کې د مومنانوصففتونونه بیانی وال کسان بشه تهیم چې په کوی خپله مضبوطی وال کسان له اصل پمزه نه خپل حابه دونی فادت کوونکی اولائک ادا کسان فی جناتن وباونوک مکرمون لقدرمون نبید وزجر وکې په انکار د قران باندې فمال الذین پس شیرا کسانو لالا کبرو چې کا دران دی قبلک استا طرفتا محتین جنات کوونکی ری تا طرف ترازی ان الیمینی خ طرفنا وانه شماله ک طرفنا عیذین دلل علی ایت نو ایده ومت کی کلم ر ایمنا ار یو پدی کی انخلا چې داخل بشیدې جنتنا ایم اغه باغونو د نعمتونو تا کلا دا سندا ان بشکمغه خلقنام پیدا کړې دي ممدا سنا یا لمنا چې دی په ويگی فلا تقف قروی فلا نر دا خبره اقسمه په گواہی کې پیش کومه درب بالمشارق عرب د مشرق والمغارب ومغرب ان لا قادرون چه بشکا منگا طاقت لرنکیو علان پا دی خبر بانه نباد دیلا چه بدل کو خیرن من هم غرد دینا و ما نحنونی منگا بمسبوقین آجازان فزر هم پس فز پریدو دی یخوزو چه نوزی دی ویلعبو امشخولیگی حتی تردی پوری فلاقو چوزیشی یوم هم اللذی آره سرائی وعدون چه دی سرائی وعده کولیشی یوم ها پارد بانه یخرجونا چه دی بروزی من الاجداسی د قبرونا سران فیزون دا دا ویا کدی اعلان اوسبین در گاونو تایو فزون منډه بوخی خاشاتن کته وی اب سارهم سترګر دی اب سارهم سترګر دی ترا قهم زللا ورځي به اد شرم د وجنا آکتی ذالک الیوم الذی دا رزدا کان یو یادونچ دی سرواعد کول شوا سورت نوح په نزول کې یاو یا په سورت ابراهیم نه نازل شویل داود دا سورت او دلیل نقلی پدې مسلې د توحیدو دنوه عليه السلام دلیلی نقلی دنوه عليه السلام نه پدې مسله باندې مخکې صورت کې تخویف یوخره بیان شه د پدې صورت کې تخویف د دنیا بیانې زکه دا صورت دې صورت په سیاو یا مخکې صورت کې بیان شه چې مؤمنان خپل وعدو باندې کلک دي امانتونو باندې داغي ساتون کړي د پدې صورت کې دا چا بیان کوي چې هغه امانت او هغه خال ساتلو دا هغه بیان دی په صورت کې کوي بسم الله الرحمن الرحيم خلاصه تیجو ورکی پدی مسله توحید او واقعې د قوم نوح عليه السلام دلیل نقلی د نوح عليه السلام نا او مسله ربرکت او تخفیف دونیوی او عاجزی د مبلغه دکچ نوح عليه السلام کړو او دلیل عقیده الله په یوالبان دی بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا بيشکا منرا له كلون وعل السلام الى قومه قفلت وقلنا امن وتويل ان انذر قامك جو يروا قفل من قبل ان ياتيهم ما قدراتنا دي تعاب درنا قالو هل سلام يا قومي ما اني بيشکا ذلكم ساد پارا نذير مبين يروا كونكم خकारा الله چه بعد کے खासदार الله ته کوویر کې داغ نه زما تا بدارې وکې یا خل لکوم ما پهې تاستا دنووب کوم وونه اوستاسو آخر کوم او په کې تاسو یا اوعبرسې تاسو ا جممون سمما اغنیټې مقرلته انجل الله پیش شکن ټ الله اج کله چې راشي لا خل نهبر وې لو کوم تاله مون ک چې تاسو پوهېږئ حال <سؤال> سلام رب السلام رب زما اننی شما د اووتو را بله قومی ق خپل لیلې شپې و نهاررن او در وځ او د شپ او د فلم يزی د هم نه زیات نقددي لله دوعاي بل زما الله فرراه مګر تیخته تیختتهې زماه دي و اننی به و کللهمار کله دو هم چې اوبللمدي ل تاافه لههم چې بهخنوو کدي دا جالو د اوغرزی اساب وځخوله فی اذانه پاګونو خلکهی آن پټ کی پجامو کې وستا شو سیابه هم زاران قاړي پجامو خلکهی وسترو او مضبوط رو دي او کو فر باندې وست اکبرو او یو کړلې استګبار اپلوه کول سره سمېنی بیا به شکما دا ته هم روبل دی جهانا پزور باندې سمېنی بیا به شکما اهلاً تولام عربیان مو کې تا وا له هم او فټیان مکوديته اسرارا په پته سره ګ نه ځال نه مړلو ی واځې واژ میکلو. ف ته ماس توافرو بخه غړره بکم د رپ نه ان نه بشک د الله کانې غفااره بهخون کويیر سرې سما روبلی کې پر تااسبانې باران مدرا را یم د دوکم دا بوکېستاسو او مع سره په ظمونو سره او بګته او ج لکوم او دربکې تااسستا جنناتن باغونه ج لکوم او بګدي تااصلان هاران نه روونه مه کوم سشیي تاسو لره دا ترجوونه چو مید نه کوی تاسو الله وقاه د وجه دلو داغ تواره پهتلکو مختلف په علم تره او آ دی نهګوري کې خلهقلله او سرنګې پیدا کوي جلله سبا سماوایم و اسممنماېبا قایول پسې و جالو قه ګزول سپئ په هن نه پهې کرنرني او جاله شمسا ګزې دور سره جاړی وه والله خو پاک ب کوم پیدا کې تاسو زرغوننی تاسو پیداې تاسو من عرضي دمکنا نهباتته په پیدا کولو سره اما يعيدكم يا بعدبارك تا سوفيا پدې سماکي او يخرجكم پیدا کې بتاسو تو باسي بتاسو يخرج يا پري سو سلام والله قد پاک جعل لكم الارض غرضون استعده پرزمکا بيتا تا فرش للتسلق فدير باچرا تاسو منها ددغس مكنا سبحان الفجاع جاء باغلار لويلو يو باندې قال نوهن عينو عليه السلام ربي رب زمان ان انبشكري اسوني خلاف کې زمانه ته بهو تا پلار کې منله چا دېده چې نزیاتی اغورله مالو هم مال د دو اوله د الله داغو الله قصه مګر تاوانوا هغه چا پهسیي چاغې هممال وله <coughs> مفرز اواد اواد بابا ولا سواعن سواعن ولا یغوسان یغوس يغوش و یوقا او نیوقو و نسلاونا نسر دا فنزا اولیو علی نوح علیہ السلام مخی دا مخی دی عبادت داقی شروع کرو نیکان خلق وفاد شو دی عبادت شروع کرو داقی درد دا پارا اللہ پاک نوح علیہ السلام اولی کو او د مختلف کارون دا پارا ملستو وقد ازولو کسیرا او یقنام خطا شو خلق دیرا و سبب د غیر الله د دا عبادت دا چې نه دی خلق بیلاره کونه په سبب دی او قد ذلوا افتاسرا گمراه شو کاترا نو ګرځیدل کثیر په سبب دی عبادت باغي ولا تدل الظالمین ان ذاتي الظالم ان الا سلا عالم مگر هلاکت مگر زلالت مما دعسنا مما په صب غې منما خې عادیم په ص دګونه اوو خپله اغری قوي غرکې شو اولو داخل کوې نارا ورته اور د بررزه فلم اجدو په زیو منطالله هم دظام دپاره مندون الله سوادر الله نه عن سواره سکندا دي و قاله نوهننوسلام ره بز معله تظر م پریزی على العرضې په مخ د ځنکه من ال کااتری نه د کاافران نه دیاه انکا بشکتو او السلام مجھو بیانی یا اللہ کچھ ریپریزی انکا بشکتو انتظرم کچھ ریپریزی دی یو تلو وابڑی خلق عبادکا بندگانستا ولایلی دو انا پیدا تی کی ردین اللہ فاجرن مگر فاجران و کفارانا شکر رب ایر بزمائی وفرلی بخنوکی ماتا ولی والدی یا امورپ لارتا ماتا ولمن ينء اغمتاتم داخلات داخل شي بيتيہ پشتې زماتا مؤمنان دابه دارونه یذین یا واللمؤمنین اده پار د مؤمنانو او د مؤمنات اده پار د مؤمنانو قذو ولا تذل الظالمین او نذیت الظالمین الا تبار مگر هلاکت سوره الجن ذل کی دا یو او یا قذو سوره د او د صورت او دلیل نقلي د جناتو نه سروت او تعلق ما کې صورت کې دلیل نقلي د نوح عليه السلام نه د پدې صورت کې دلیل نقلي د جناتو نه بیان نه ذکر دا صورتې د صورت په څیر اورول یا, یا ما کې صورت کې د انسان سرکشي بیان شولا د پدې صورت کې د جنات اطاعت بیان دو چې انسانه تسرکشي کېږي راشي جناتو ګرتابدار ذګه د صورت دی صورت پس یو ځای راوړو خلاصر صورت او پس صورت کې اوولې دلیل نقې د جنتونه او په دې کې سکه د څلور قسمو نه شرک لا غلادت پی راټ کې د اشرا کو اربا اوولې سکه دلیل نقلي د جنتونه او په دې کې سکه څلور قسمه شرک اشرا کې اربا لا غلادت پی بسم الله الرحمن الرحیم قلت في الغمبرة اوحي إليا وشعود ماتا أنه شانده استماع شوارده يا استماع وكي خوده نفر يودل من الجن لترياننا فقالوا فسويغي إنا سمينا بشكور منك قرآن في القرآن أجبانا شنا جهديك لا أرخي إلى رشد كاميا بيتا فآمنا به من يقينك باقبان لك ولأن شركات شر وشركونكو بربنا واخبر صلاح دائده إكتا ولانه شمدا دي تعالى جد ربنا جل رشاد رب زمغا متخذان دي وليص صاحبتان بي دي ولا ولدا اني ولا اشرف <تصفح> وانه شمدا دي كان يقول بشكواي الله فالبان شدد ضرو يا خبر الظلم 91 واننا جننا بشك دا من ذا يقين ان لن تقول الانسو. چې چاره بنبو وي انس مینه بني آدم او الجن پریان علی الله تعالی په الله باندې کسبه داروغ او نوشاندارې کان لري جالن اشتدې صړې مینه انس دې بنيانونه يعوذون فناغت كبر رجالا فاكرون من الجن والپریانونا وزادوهم زیاده کې لرا رہا گم رہی یا سرکشي نورم سرکشي پریان چودي زمنګ پاړي وان وان هم بشکدي ادخال الہی دلا وان هم بشکدي زنه د خیالو ماذان انتم لکه څنګه چګمان کوي تاسو الله يبا صل الله چې چربا الله پرتن کوي يا چربروني دي الله احد ايسو الله وسفي غمبروني ليغي وانابيشكم غالمس السما هم خفط با سما انت فوجنا ها نومونتم ګا آسمان ملئات چې داتيو هرسن شدیدن د پیردار سختونه او شو بعد شغلونه وانابيشكم غا قنا نقذ يو منها دا غزاینونه مقاعده د ناس ته مجلس مې د دا پاره درو کوم ايستمه الان پس یوږه کې دی وسه ايجاد له او بمي اغان شعبان زده دا شغل ته تیاره وان نه بشکمږه وان نه بشکمږه لا ندرینو پیغو اشرون چعذاب اراده شوری د من پا چوانې فرار دي په ما کې ام اراده به یې اراده کول دي تا ربهم خپل رشدا کامیابې قوانا بیسکه مونږه منګامنه سوالهونه باید مونږ نه کاندي و منا دون زالک او باز نه د تکه سي انه نه کاندي بدن نا کار دي قونا طرا یک اقدادا مونږ یو ډلې مختلفين واننا زنن به شکل مخدا يقنو الا النوجذ الله يسوگ بالله مجبونا کی الردي بدمګه کی الا النوجذه هربا اسوگ باجن کی الله على ربته افتکی واننا به شک منګالما سمن الهدى ارکل چور د منګان وره د منګا هدایتو امنا به من پاکي باندې یقین وکا وا من یامن چا چيقن کو بربه فلق قل باندې فلا يقافون ديريږي بښن د کمين اول راه قان رزياتينا وان به من المسلمون من تابدار دي باسي ومن القاصدون او بايزالمان دي ومن اسلامه او کتاب دار شو فو لایک ابدا کثا تحرو لتو لا رشده کامیابی و عم مل قات دون هر جنا فرماندي فکانو پر دین جهنم ده پار دو جهنم حت وبا خشاگدی والله استقامه او کچره دی مضبوط چياله طریقتي پراره لاس کیناو هم خو خو بوش ما دغه نه ما نه غدقه یا بل معنا والله استقامه کچره مضبوط چدي پره ان طریقتي د شرک لاس کینام اما کوم فریبان ایمان غدقه او بډېری ان عذابونو په منګرولې کو بارم زده کټ نسې واشي لنف تن فی دې لپاره چې ازمې منګ دی پاره کې او مای اورزو چا ان ذکر در د کتاب در خپلنا يسلقو او بلی کی د لالا عذابن سعدا عذاب سختا وان المساجدا ابي شق جمعه تن علی الله خاصلا لردی فلا تدعوا قسمرا بل مع الله الا سر احدی سو واللہ سر شکرا بلاما یا وان المساجد بیشک زین د سیدی تندیفو زو لاسو دا په ر د الله دی فلا تدعو ن پر دیو ن رحم مدد چمو الله الله سر اهدی چاتا او پر بل سکول را بلا د تنديب بل قبر مزار ته ولي لګي و انه شانداله لمقام عبد الله ارکلا چودری بند د الله یدوو الله قادو نيزي دي يا كونونان شدي عليه پغبان دي لبدارا غون كار خدا پيغمبر پاسي دللي عبادت او دري دللي خلقت پر غون شير تكليفي ور کړدي يا كار خدا پيغمبر مانزه تو دري دو عبادت کو قران ايوي جنات اغه ترا غون شو يا هر كلا کي پاسي حق پرست بنده الله حق پرست نيزي لا خلقت شي پاغه بندرا چی نباکی دا مسلح، نباکی دا مسلح، دادی سوی، خرک پر اغنش قولا پی غمبرا انما ادو بیشکا زبرا بلما ربی درخ پر سرا ولا ادو زبرا بلما ربی رخ پر ولا او شرکو او نبا شرکو ما بی سر احدا ایسو احدا نکره او بیا پس یاک دی نفی که وارت شوی دی سمانا نی ایسو کاللہ سر نشرکو ما اللہ سر ایسو شرک نشتره قول ای پیغمبر اینی بیشکدو ویسا محقی رد شرک فی الدعاوکو نپدی آیت کی رد شرک فی التصرف ای اختیارمون اما اللہ دے قول ای پیغمبر اینی بیشکدو لامل کو ولا رشدان و کامیابیب قول ای پیغمبر اینی بیشکدو لینجیدنی ایسو قبچنک من اللہ دازاب دال لانا آدن یوکس ولن عجدا سبونمو ما من شیادہ الله نہ ملتهدا زید پنا الا بلا غمن الله مگر ذرسن کے ما طرف الله نہ ورسالہ دی پیغامونو دا او منیا الله تجخل ابک الله ورسوله ار پیغام بر دا او ان لو بے شک در پار نار جہنم ور جہنم دے پالدی نہ ابدا هم شبری پاکی کی حتا در دی فیزم راو کر چونی ما سو یادونا یدی سره وا د کولشي فسه يعلمون و د جپو بشيدي من ازف سوک سمد کمزور ناصرن پرمردګار کي واقل عدد اقلق د پشمار کي ولا پیغمبر ان ادري نه کمزور ارد د شیر کو في العلم موشکي نه پوي کمزا اقريبون چاين زيدي ما قسو تو ودونه د تاسره وا د کولشي امي جلاله او غرذل اجازه د پاره د بیرمزه محمدان عالم الغیبی په د الله په غیبو پر اظهر او پس نخکار کې علا غیبی غیب خپل اهدای چالره ولا خپل غیبو اچاتن ورکي الا من ارتضا مگر ا کو او چرځي اوشی من رسول نن بیاونه د دې تمریباته مخیباتي امبا الغیبو توي ګوره باز باز مخیباتو دا نه جن کلي غیبو الا من ارتضا نه مراد من رسول نه amba al ghayb baad waqiat da ghayb ila kasur ta'al imran ke zep de te chu che ta da maryam al istalam aga waqiat zikar ke in peygambar to faqa waq ke na we kim ze ke we to yasno kolegi yarawani bin be ne de ma khida ghana amana hal fi rusula ghana rasala la har li al ma وا حطوا کې له جوړېدا بيماندا سنانه دې په دې سره دي وا اسارا کېړلې دې کوللې شي آرېو چې د عدد آ پشمار کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم